السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي لأشهد لا. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لأشهد لا. أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يبدين وبعد Fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayra alhuda hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah para pendengar sekalian Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita sedang beristirahat dari rutinitas kita selama enam hari. Kita berada dalam keletihan mencari dunia kita. Terkadang kita pergi pagi, pulang malam dan tak sempat berinteraksi kepada anak dan keluarga kita. Hendaklah hari ini di saat peristirahatan. Kita bisa duduk bersama keluarga, beristirahat, mencurahkan perasaan. Dengan anak-anak mengambil kasih sayang dan perasaan yang selama ini mungkin saat bekerja. Kita tinggalkan ia di rumah perasaan itu. Dan alangkah baiknya, Di saat beristirahat dan keletihan itu, Kita memanfaatkan waktu dan menggunakan hati kita, pendengaran kita, untuk coba memahami agama Allah. Beberapa hari keletihan yang kita lakukan berusaha mencari dan memberi makan kepada jasmani kita. Tetapi di tubuh kita ada rohani yang juga memerlukan makanan. Dan makanan rohani Bukanlah makanan berwujud seperti makanan yang lain. Makanan rohani tidak lain adalah dari siraman-siraman rohani itu sendiri dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ilmu, Karena dengan al-ilmu hati kita yang gersang akan mulai hidup kembali. Hati kita yang berada dalam keresahan akan mulai mendapatkan ketenangan. Karena itu, pada kesempatan ini mari kita bersama mencoba untuk memahami ilmu dalam pandangan Islam mengapa ini perlu kita ulang? karena mungkin sebagian dari kita telah menjadikan ilmu agama ini bukan sebuah kewajiban bagi diri mereka setiap waktu mereka diberi untuk menuntut ilmu tapi yang dikejar untuk dunianya Maka itu kita perlu dudukkan konsep ilmu dalam pandangan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfainullahul ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat. Orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, apakah konsep ilmu sebenarnya yang dituntut oleh Allah SWT? Sehingga dalam konsep ini, derajat manusia akan meningkat di sisi Allah SWT. Padahal Allah SWT menerangkan, Inna akramakum indallahi astag. U. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang takwa. Nah, ilmu yang bagaimanakah yang bisa meningkatkan ketakwaan kita? Maka ilmu itulah yang dimaksudkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sekalian, Islam merupakan agama yang sempurna pedoman hidup yang menyeluruh lengkap dan terbat dia menyatukan dunia sebagai bekal dan dia jadikan akhirat sebagai tujuan ajaran Islam konflik, lengkap dan bersatu padu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Apakah sosialnya, ekonomi, pendidikan, politik, sains, teknologi dan sebagainya. Tidak ada luft dari ajaran Islam. Oleh kerana itu, Islam mestilah diterima secara total dan menyeluruh. Tidak dengan separuh-separuh. Udahulu fisil mikam. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan beriman kepada sebagian kitab lalu engkar kepada sebagiannya. Apa tu minun? Nabi mbaadil kitab, hua tak puru nabi Apakah kalian beriman kepada sebagian Al kitab lalu kalian engkar kepada sebagian yang lain? Sebagai agama yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam Islam tidak hanya memberi jawaban dari pertanyaan bagaimana manusia hidup. akan tetapi bahkan lebih jauh dari itu Islam memberikan penjelasan tentang hakikat kehidupan dan tujuan penciptaan manusia serta tempat kembali mereka kelak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Wa ma khalaqtul jinna wal insa Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Ma Mana ibadah? Dalam ayat yang mulia surah Az-Zariyat ayat 56 ini bukanlah sekadar mengingatkan manusia untuk mengibadati Allah tetapi lebih jauh dari itu. Sebab yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami' Likulli maa yuhibbuhullahu wa yardahu minal-aqwali wal-af'ali batinati wa zahir Ibadah itu adalah Suatu kata yang meliputi segala sesuatu Yang dicintai dan diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun batin dicintai Allah amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dia redai Allah amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kewajiban setiap manusia pada hakikat ini untuk melaksanakan kewajiban tersebut yakni ibadah dan mentauhidkan Allah manusia membutuhkan ilmu Baik itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah dan akidah mereka maupun ilmu pengetahuan untuk memperoleh alat atau sarana mempermudah mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam Ada perbedaan yang amat mendasar antara ilmu dan pengetahuan. Perbedaan ini amat penting untuk diketahui oleh setiap Muslim. Supaya mereka dapat membedakan antara ilmu yang dimaksud oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim dan ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan memahami ini mereka bisa menempatkan di manakah para ulama di manakah para ahli sain dan fakar-fakar sain Kalau mereka tidak mengetahui, tidak memahami, terjadi kesalahpahaman yang fatal Sehingga ilmu yang bersumber dari wahyu dan sunnah Akan disamakan ilmu dengan nilai ilmu pengetahuan Apa yang terjadi pada hari ini Orang lebih banyak mengejar pengetahuannya Dan meninggalkan ilmu agamanya Anak-anak kita, cita-cita kita untuk anak-anak kita Tidak ada lain untuk mengejar kejayaan dunia Sedikit sekali yang berfikiran untuk kehidupan akhirat mereka. Ini sebuah kenyataan. Secara umum, yang dimaksudkan dengan ilmu, secara umum, yang dimaksudkan dengan ilmu ialah, segala sesuatu yang dengannya, manusia dapat mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Misalnya, ilmu agama adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui apa-apa yang berhubungan dengan agama itu sendiri. Sains dan ilmu lain yang dengannya ilmu sains, ilmu pengetahuan, ilmu yang dengannya kita dapat mengetahui segala perkara yang berhubungan dengan pengetahuan itu sendiri. Ini, saya ulangi. Jadi, ilmu secara umum maknanya tadi, sesuatu yang dengannya kita dapat mengetahui apa yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Nah, di sini kita melihat dalam makna ini, dalam makna ini, maka kita dapatkan kemuliaan ilmu, ya dalam makna bahawa ilmu itu adalah sesuatu yang dengannya, kita dapat mengenal dan mengetahui sesuatu yang lain. Nah, dalam makna yang ini, ya, dalam makna yang ini maka kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada mulia yang dikenal dengan ilmu itu. Wakana sharbul ilmi bi asratil maulum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada mulia yang dikenal dengan ilmu itu. Ini ukuran kemuliaan ilmu. Oleh kerana itu kita lihat sebuah perbandingan. Ilmu tentang montir. Orang pandai montir sepeda dibanding dengan montir Honda. Mana yang lebih dihargai orang? Tentu montir Honda, karena yang ia dengar kenal dengan ilmu yang ia miliki tadi, sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yang lebih berharga. Orang ahli montir Honda dibanding dengan ahli montir mobil, tentu orang lebih menghargai ahli montir mobil, karena yang dikenal dengan ilmunya itu lebih payah. Lebih sulit dan lebih tinggi harganya. Demikian seterusnya sampai antara orang mobil dengan pesawat pun, berubah penilaian orang itu ahli pesawat. Lihat. Jadi, apa yang diukur, dikenal dengan ilmu itu, semakin tinggi nilainya, semakin rumit dikenal dengannya, semakin tinggi dan harganya, maka ilmu yang dimiliki orang itu, akan dinilai lebih tinggi. Doktor, antara Dokter umum dengan dokter spesialis. Mana yang lebih dihargai orang keilbuannya diakui? Tentu dokter spesialis. Kalaulah sekiranya seorang kenal pada gubernur, siak mengenal gubernur dekat kepada gubernur lebih dekat kepada Presiden. Mana yang lebih dihargai orang? Tentu yang kenal kepada Presiden. Karena yang dia kenal adalah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Kalau begitu, apakah yang paling mulia untuk dikenal? Dan apakah yang paling agung untuk dikenal? Zat manakah yang paling agung dan mulia untuk dikenal? Tak ada lain kecuali Allah, Rabbul Alamin. Oh, Allah. Pencipta alam semesta, Razik, memberi rezeki mudabbir yang mengatur segala urusan. Orang yang kenal dengan Rabnya, orang yang kenal dengan Rabbul Alamin, maka kedudukannya, akan lebih mulia. Kalau begitu, bagaimana kita mengenal Allah Rabbul Alamin? Pasti dengan ilmu. Dengan ilmu apa kita mengenal itu? Tak ada lain adalah dengan ilmu agama. Jika demikian, kedudukan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu, kita akan mengenal Rabbul Alamin. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kalau ada orang Menyekolahkan anaknya Di pesantren Ditanya Anak awak Di mana sekolah Tamat SD Anu uh, no, Masuk pesantren Oh, oh, oh. <laughs> Jawabannya Oh Apa arti Oh tu Hah? Oh, oh, oh Agak rendah Tapi kalau ditanya Anak awak Tamat pe Tamat SD Masuk mana Wah Dia akan sekolah Dia apa Dia ada sekolah di situ mengajarkan sains Ajarkan komputer, bahasa Inggeris, apa ini Wah, mantap itu, Bagus tu Nah, tengok memahami konsep ilmu dalam Islam. Guna mendudukkan, bukan membuang satu sama lainnya. Tidak berarti orang yang belajar. Ilmu agama, dia menolak ilmu pengetahuan. Salah. Tetapi setelah dia mengetahui kedudukannya, ya dia akan tahu. Dan dia bisa meletakkan di mana posisi keadaan itu. Dalam pandangan Islam, Al-ilmu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Ilmu yang tidak bermanfaat. Pada bagian yang pertama ini, ilmu bermanfaat, ada dua lagi bagiannya. Ada ilmu yang bermanfaat, dia bisa menyelamatkan kita juga di akhirat kelak dari azab Allah. Ada ilmu yang bermanfaat, tapi dia tak bisa menyelamatkan kita tentang azab Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat dan menyelamatkan kita itu adalah ilmu agama.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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu. Sehingga kamu mengikuti agama mereka, adat mereka, cara bergaul mereka, Sikap-sikap mereka, baru mereka akan senang. Tapi katakanlah, Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan sesungguhnya, Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, Setelah Allah memberikan kepadamu berupa ilmu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi ini. Al ilmu apa ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana memperoleh ilmu itu ilmu yang diberikan Allah tidak ada kecuali Al Quranul karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita ikra Bismi Rabbi Kaladzilah Baca dengan nama Rabbmu yang Maha pencipta di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah terangkan Utlu. ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim salah inas-salata tanha 'anil wallahu ya'lamu ma tasna'u I'tlu ba'dza dan ahlah, apa yang diturunkan oleh Rabbmu berupa al-kitab Manakah hidup dalam surah Al-Baqarah Allah terangkan, "Zalik kitab la riba fihi kudal al-Mu'tim". Kitab yang dimaksudkan itu adalah kitab yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kitab apakah yang tidak memiliki keraguan di dalamnya itu? Tidak ada lain adalah kitab suci Al-Quran yang Allah terangkan, "Sahru Ramadhan al-ladhi anzal fihi Al-Quran". Hudal linnasi wabayinati minal huda wal furqan Bulan yang dimaksudkan adalah bulan suci Ramadhan Yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran Yang ia menjadi petunjuk bagi manusia Hudal linnasi Wabayinati minal huda Dan sekaligus menjadi penjelasan bagi petunjuk itu Wal furqan Dan yang akan membedakan antara hak dan yang batir dalam surah Al-Baqarah ayat 185 lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru memberikan gambaran kepada kita Allah mengutus Rasulnya Allah menurunkan kitabnya Allah mengutus Rasulnya dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Nabi. Innā arsalna k wa mubasir wa nizira wa da'yan ilā Allah b i'tnihi wa siraj munira wahai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan membawa kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah dan untuk menjadi cahaya yang menerangi ini tugas para nabi. Diutus para nabi mengajarkan agama ini, menjenal Quran, membimbing dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tugas nabi diutus. Untuk menjelaskan ilmu maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Ittabi'u ma untila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya' qalilan ma tadhkuru" dalam surah Al-A'raf ayat 3 Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu daripada Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin wali-wali selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran dari ayat ini. Berkata Fir'aun. Wa qala Fir'aun. Ya ayyuhal malak. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Pa'auqilliyahaman alat-tin. فجعل لي سرحا لعل الطني إلى إله موسى وإني لا أزنه من الكاذبين. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun. Ini pelajaran yang besar juga kepada kita. Pernah satu ketika saya tidak tahu namanya, seseorang ingin memberi penjelasan kepada Umaranya Pemimpinnya Dia berkata Kamu kalau melanggar perintah Allah Akan Ucapkan kata-kata yang begini Begini Pokoknya kata-kata yang kasar Yang begini Begitu Semuanya Ternyata Sang Umar Orang pintar juga Bertanya Sang Umar Wahai akhi Apakah engkau tahu dengan Musa? Iya Adalah manusia pilih Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala lalu apakah engkau tahu dengan Fir'aun iya bukankah dia adalah makhluk yang paling engkar kepada Allah yang mengaku dirinya sebagai Rabbul Alamin selain Allah subhanahu wa ta'ala sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah benar oh saya bukan Fir'aun Dan awak bukan Musa Bukankah Allah telah mengutus Yang terbaik di antara umat Musa itu Yaitu Nabi Musa AS Kepada makhluk yang paling jelek pada waktu itu adalah Fir'aun tapi Allah masih merintahkan Musa untuk mengucapkan perkataan baik. وَكُولَ لَهُ قَوْلَ الْلَيْنِ Ucapkanlah kepada dia mereka itu perkataan yang lemah-lembut. Lalu apa pasal awak sampai nak manggil aku dengan makian? Ya? Terdiamlah. Ini hmm, kaidah. Memahami. Ini pelajaran kepada kita. Nah, ketika Musa datang kepada Fir'aun, Fir'aun tidak menganggap bahawa yang dibawa oleh Nabi Musa ini adalah ilmu. Karena menurut Fir'aun yang ada yang ilmu itu, seperti apa yang dianggap orang kini ilmu itu kan sesuatu yang dapat diuji coba kebenarannya. Jadi kalau dia tidak melihat buktinya, dia tidak menganggap itu ilmu. Nah, Fir'aun... Fir'aun, dia tidak menganggap yang dibawa Musa ini ilmu untuk itu dia berikan argumentasi kalau betul yang dibawa Musa ini ilmu, tentu dia harus dibuktikan tapi Fir'aun yakin ini bukan ilmu, karena dia tidak bisa dibuktikan maka itu dia minta kepada Haman ay Haman coba kau bakar tanah liat tanah liat bakar je je apa? Lalu kata Fir'aun Coba kau buatkan untuk kebangunan yang tinggi Aku ingin melihat mana Tuhannya Musa itu Menurut Fir'aun, kalau betul yang dibawa Musa Ada Rabul Alamin selain dari dia Mesti dapat dibuktikan Bukankah seperti ini juga perangai orang-orang Yang mengengkari azab kubur Karena dia merasa azab kubur itu tak dapat dibuktikan. Lalu dikatakan, oh tidak mungkin karena itu tidak bisa dibuktikan. Dia minta bukti azab kubur. Karena tak dapat dibuktikan, dia tolaklah hadis-hadis yang sahih, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan azab itu. Mereka tidak memahami kaidah. Sesungguhnya di dalam hidup kita tidak segala sesuatu itu Mesti dicerna oleh akal kita Tidak mesti segala sesuatu itu Bisa dicerna oleh akal kita Tidak suatu saat yang kita dahulukan Adalah kepercayaan kita Keyakinan kita Tidak main akal kita Saya contohkan Ketika kita punya komputer Rusaklah komputer kita kita hanya bisa menggunakannya tapi kita tidak tahu memperbaikinya. Lalu kita servis komputer. Kata tukang servis, ini hardisnya sudah kena nih, Yang sudah bad sektornya di sini. Iya, ini ada virus trojan atau berontok ini bahaya ini. Jadi jalan satu-satunya apa? Ya ganti hardis. Eh, ya terserah, boleh. Sekarang ketika kita mengatakan terserah, iya boleh. Apa yang kita dahulukan? Akal atau kepercayaan kepercayaan tak main, ah, dari mana di situ bisa macam itu, bisa berontok begini, begitu, tak bisa kata orang komputer, kalau bapak pandai, baikkan sendiri kita dahulukan kepercayaan kita, kenapa kita dahulukan karena kita memang buta tidak tahu dengan urusan seperti itu sehingga mengakibatkan kita harus menyerahkan kepercayaan ini kepada manusia, kenapa kita berikan kepercayaan seperti itu kita tak tahu surga. Kita tak tahu masa depan. Kita tidak tahu azab dalam kubur, tapi ketika ada berita yang datang dari yang Maha Tahu, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah berkata la ya'tiqul hawadits Allah Subhanahu wa taala dia tidak berbicara kecuali illawahyuhu. Lalu kenapa akal kita yang main? Kenapa tidak anda dahulukan kepercayaan itu? Itu dia jadi dalam dunia ini jangan semua orang mengatakan harus masuk akal kita kalau orang bertanya kepada anda bagaimana bentuk angin bisa tak kita menjawab masuk dalam minyak jadi minyak angin masuk dalam kereta jadi kereta angin kalau masuk dalam perut jadi masuk angin kalau kentut itu baru namanya keluar angin Namun bentuk angin pun tak dapat hmm? Bentuk Tapi wujudnya ada. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal Bukan berarti tidak masuk akal Tak bisa dicerna Memang akal kita tidak sampai untuk mencerna itu Tetapi dia masuk akal Jika azab kubur Kita kanyakan siapa yang mengazab Allah Sudah Tak bisa kita mencerna bagaimana proses azab kubur Jangan dipikirkan Tetapi Basuda akal Kalau Allah yang mengazap Masuk Kenapa? Karena yang berbuat itu Fa'alul limayurid Yang maha kuasa Apapun bisa ia Lakukan Nah ini Pola fikir Harus diluruskan kita Seperti itu Agar jelas Jangan sedikit akal Sedikit akal Padahal dalam kehidupan Kita sehari-hari Justru Kita Kadang mendahulukan Kepercayaan kita hilang akal kita, tak berfungsi lagi akal kita, pokoknya percaya sajalah terserahlah nah, itu ketika tidak ada pengetahuan nah, ilmu agama ini itulah yang menjadi fardu'ain talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam konsep ini umat Islam ada beberapa bagian, ada yang mereka menuntut, mereka mematuhinya, mereka mengamalkannya, sebagaimana firman Allah, Allah merintahkan kepada mereka, wa atiul Allah wa rasuluhu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minu lallazina idza zukkira Allah wa jilat qulubuhum wa idza tuliyat imanan wa ala rabbihim dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Karena itu hanya kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Itu orang-orang yang mendirikan solat, yang menabahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, kejalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu beri impak untuk agama ini. Seharusnya kita jangan pikiri duit yang paling kecil. Kita kan terbalik. Kalau untuk contohnya masjid, lagi duit yang paling kecil. Masuk, yang paling kecil. Entah apa. Ni ada kegiatan ni dalam rangka begini-begitu Cari duit yang paling besar Kita dapat nama Tidak Berimpak ber dalam agama ini Kalau tak dapat 10 ribu, 100 ribu pun jadilah tak, tak masalah kan Sebab milik kita itu Adalah apa yang kita makan Apa yang kita impakkan Apa yang kita pakai Itu milik kita Coba kita menyimpan banyak di Bank Tabungan Akhirat BTA, bukan BCA eh? BTA, Bank Tabungan Akhirat Banyak-banyak simpan Kita tak perlu memegang lagi buku tabungan Sebab buku tabungan itu sudah dijaga oleh dua malaikat Tak akan berkurang sedikit pun Kalau nak dapat bunga yang halal aa, Bank Tabungan Akhirat lah Dan bunganya berlipat ganda Dipatkanlah bunga Sampai yang hadiah terbesar Bukan mobil Tapi surga Eh tapi namanya manusia Itu kan nanti ustaz Haid-haid akhirat belum tahu Pula awak dapat surga ha, lah. Kalau sudah belum tahu Kenapa tak simpan? Sedangkan yang nyimpan aja Belum tahu dapat Apa lagi yang tak pernah Nyimpan amulai simpan banyak-banyak Begitu. Ini kita nampuk seperti kita di dunia ini seperti musafir. Kun fid dunya faribud au abiris sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau kita berjalan sebenarnya kan mana lebih baik? Kita berjalan, bawa duit, merantau, bawa duit banyak-banyak, satu koper atau semuanya. Atau kita hanya masukkan duit itu ke bank, ya. Biasa, kalau untuk menyirimkan, biasa aja ya Ke bank, kemudian kita hanya membawa kartu ATM. Mana yang lebih baik? Hah? Lebih baik bawa kartu ATM tidak berat, ringan saja. Maknanya... Mana yang lebih baik kita di dunia yang beristirahat di dunia ini? Kita harus cari bekal. ya? Eh? Apakah kita ambil semua bekal dunia kita ini? Atau kita masukkan dia ke bank -bang, bang akhirat tadi. Bank tabungan akhirat tadi. Cuma kita memang tak bawa kartu ATM yang bisa diambil setiap waktu. Tidak. Hmm, Tetapi bunganya besar. Kartu ATMnya tak hilang-hilang dan tak rusak-rusak. Tinggal nanti di akhirat ditunjukkan. Dulu kau ngaji ada impak Berapa? Pertama kau nak bagi seribu Sudah tu tak jadi Naik jadi sepuluh ribu Haa ah, Bisa ni Tujuh kali lipat ni Sepuluh kali tujuh lah Tujuh puluh ribu Wah mantap Lumayan Kemarin kau ada berimpak Berapa? Seratus ribu Tapi setelah kau fikir-fikir Haa ah, berubah duitnya Apa? Dia merah sama juga Sama-sama merah Tapi sepuluh ribu <tuh> ha, kurang sedikit dia sama-sama merah ini. Kalau yang hijau itu sama-sama hijau. Ada yang hijau lima puluh, ada yang hijau seribu. Nah, kita sama-sama hijau. Tidak, ustaz duitnya sama hijau juga. Cuma yang seribu. Coba berinfak untuk jalan Allah. Banyak. Ah Infak itu tidak mesti satu. Oh, ini kita pengajian, kita saja infak di sini. Tidak, seluruh untuk kaum muslimin. Di manapun kita bisa berinfak, di manapun kita bisa bersedekah, tolong saudara saudara kita, kawan-kawan kita yang berada dalam kesusahan itu, tolong simpati kepada mereka. Nah, sudah tak kita jalankan situ Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberi kita nikmat yang banyak. Cobalah perhatikan. Ketika kita sudah letih dari kerja seharian, kita balik malam, kita tengok anak-anak kita sedang tidur. Hati kita kadang-kadang terenyuh, sudah makan atau tak akan. Kita tanya pada isteri, anak sudah makan? Isteri bilang, Alhamdulillah, ada tadi rezeki, sudah makan. Bagaimana sekolah anak kita? Alhamdulillah, lancar. Itu kan anak kita, yang dia masih memiliki ayah, yang ia masih memiliki ibu, yang ia masih dapat memiliki tempat peristirahatan di rumah kita. Walaupun pekerjaan kita kontraktor, hanya mengontrak rumah saja, tak rumah sendiri, itu kontraktor namanya. Tapi ada tempat perlindungan. Cuba kita berhenti sejenak malam hari lalu kita merenung. Bagaimanakah kehidupan anak-anak miskin, anak-anak yatim yang tak ada lagi orang tua? Apakah malam itu mereka bisa tidur dalam kenyang? Apakah besok dia bisa sekolah? Di manakah tempat sekolah mereka? Kemanakah masa depan mereka? Kesusahan sering menghimpit mereka, sementara orang-orang yang kaya tak pernah mengacuhkan mereka. Orang-orang yang kaya berdiri tegar di atas keangkuhan dan kekayaannya. Lalu memandang hina pada ketiadaan orang lain. Apakah kita jadi seperti itu? Sedangkan gunung yang tinggi. Yang gagah perkasa. Dia masih memberi kelembutan dengan menurunkan curahan airnya ke bawah. Tapi hati kita adakah tertutup lebih keras daripada batu gunung? Bukankah Allah katakan, Inna a'ayna kalau sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Pasalililu Rabbi kawan haram, maka berkurbanlah, dirikan sholat dan berkurbanlah atas nama Rabbmu. Allah juga katakan, Ar-rahim al-ladzi yukalzibud dinifalik al-ladzi yadul yatim. Tidakkah kalian melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Bagalikanlah dia dooliatim. Mereka itu orang yang selalu menghardik anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Takkah kita terbayang suatu saat kita akan meninggal? Istri kita akan meninggal. Lalu anak-anak kita tinggal tanpa ada orang tua. Mereka duduk menunggu. Mengenang ayahnya yang sudah tak ada Ibunya tak ke mana Sanak saudaranya tak pernah datang menjenguk diri mereka karena ditinggalkan dalam kemiskinan Ketika hari lebaran mereka hanya bisa menangis Betapa sedihnya saudara-saudara dan adik-adik kita Anak-anak kita yang berada di Aceh Mereka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka atas kehendak Allah kalau tak ada bantuan di antara kaum muslimin, tak ada impak kita untuk mereka, tak ada perhatian kita kepada mereka, ingat. Kalau Allah ingin mencabut nikmat itu, betapa mudahnya bagi Allah. Karena itu, selagi masih ada yang kita miliki, selagi masih ada kesempatan untuk berbuat, selagi Allah masih memberikan umur kita, menghidupkan kita selagi kita masih bersempatkan untuk melakukan perdagangan di muka bumi ini dengan usia yang Allah berikan tak ada salahnya kita menyisihkan uang kita harta kita untuk agama kita untuk saudara kita dalam kemiskinan berinfak dan bersadakah lah. karena tidak ad, karena ketika tidak ada lagi naungan. Manusia akan dinaungi oleh sadaqahnya. Manusia itu akan berada dalam naungan sadaqahnya. Sadaqah dan infak akan melunakkan hati. Kalau orang sanggup melihat saudaranya tidak makan, tidak tergerak hatinya, betapa keras hatinya. Lunakkan hati dengan rajin berinfak dan sadaqah dan jangan dilihat kelompok dan golongan dalam berinfak dan sedekah. Seluruh kaum muslimin saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh kaum muslimin adalah saudara, bersaudara. Lepaslah mereka ada yang melakukan kesalahan. Kita tunjukkan kesalahan mereka. Mereka yang ada khilafah. Kita beri uzur kepada khilaf mereka. Sehingga hidup menjadi bermakna. Hidup akan menjadi lebih indah Mereka saling menasihati Dan sama-sama mau mendengar nasihat Alhamdulillah Orang muslim Dia harus menuntut ilmu Dan dia harus taat kepada ketentuan Allah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dia dalam Al-Quran Di dalam surah al Ahzab Ayat 36 Wahai kaum yang beriman, janganlah kamu membiarkan orang-orang kafir berada di kalanganmu. Janganlah kamu membiarkan mereka berada di kalanganmu. Janganlah kamu membiarkan mereka berada di kalanganmu. Janganlah kamu membiarkan mereka berada di Apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, satu hukum kepada mereka, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat pada kesesatan yang nyata. Karena itu ingatlah janji Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat seratus sampai 108 seratus delapan. Innaal-Ladinamanu amil salihatikahat lahum jannahul kirdausinulah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, kahat lahum jannahul kirdausinulah. Adalah tempat tinggal mereka janji Allah kepada mereka surga kirdaus. Hari di Nabiha, mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak akan ingin berpindah lagi. Rabbana Sami'na Munadiyyunadi lil iman An aminu bi Rabbikum fa'aman. Rabb kami, kami telah mendengar seruan kepada kami untuk beriman kepadaMu ya Rabbul Alamin Kahamanah maka kami beriman kepada seruan itu. Tapi ingat, laisan iman, nubiataman, walattraat, walakin aliman, ma'arifahun fi qalbi, waqolun bilisal, wa, wa amalubiarkan. Iman itu bukan angan-angan, bukan khayalan, bukan. Walakin nafsu iman akan tetapi iman itu makrifatun baki, pengenalan di dalam hati, wa kaulun bilisan ucapkan dengan lisan, wa amalun biarkan dan amalkan dengan seluruh anggota badan. ittaqullah Allah, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jangan paksakan diri, la taglu fi pedihniku. Jangan melampaui batas Dari garis agamamu ini Jangan bernian untuk tidak menikah-nikah Kerana ingin belajar agama Itu dilarang An-nikatu sunnati Aman ghariza'an sunnati falai sami'i Nikah itu sunnah rasul Barang siapa yang membenci sunnah rasul Sunnahku bantar Rasulullah Dia bukan golonganku Jangan tak makan-makan Lantaran ingin berpuasa terus Itu melanggar sunnah rasul Jangan susahkan diri dengan tak makan-makan Makan Kalau nak berpuasa, puasalah Nabi Daud Sehari puasa, sehari tidak Kalau tidak, puasalah Senin Khamis Ada. Jangan tak tidur-tidur Kerana ingin solat malam terus Akhirnya keletihan Besok pagi pergi ke tempat kerja Kawan bertanya Hah? Nampaknya malam ini Pagi ini awak agak letih Iya Tak tidur-tidur malam tadi Solat aja. Lah riak pula Beramal panggil tuntut ilmu agama Nah Sudahkah kita menyeru tuntutan itu? Itu golongan pertama terhadap ilmu agama. Mereka menuntut dan mereka beramal tentang agamanya. Kalau mereka menuntut tidak beramal, terbalik mereka dituntut oleh ilmu yang ia pelajari. Bahaya maka itu menuntut beramal. Datang ke majelis untuk mencari ilmu yang diamalkan. Jangan datang ke majelis siapa untuk mendengar saja maka itu, salah satu faedah dari mengaji itu duduk, simak dengarkan baik-baik jadikan itu peringatan kepada kita kalau ada pertanyaan, bertanya untuk diri kita jangan bertanya untuk menyinggung orang lain saja kan banyak itu tak, tanya ustaz tapi yang dituju dia, bukan dia ada kawan yang sedang nak ditembak dia lalu apa manfaatnya yang ustaz tadi kan lurus saja, apa yang tanya, jawab. Yang dia lah berkode-kodean. Ha, dah kena satu kan. Yang kawan satu tadi pula, tanya lagi ustaz ke tadi? Apa? Ha, dia nak nyinggung yang tadi yang bertanya tadi tu. Gini, gini, gini, gini. Yang ustaz jawab pula lagi, sudah tu dia berkodean berdua. Satu sama. Hmm, gitu. Yang ustaz kebingungan, lah apa pula orang ni satu sama? ah ha? ha, Di situ harus duduk pelajari catat al-imamu syabi'i mengatakan al-ilmu sayyidun wa kitabahu qayyidun qayyid suyudaka bihibali wa fiqah ilmu itu buruan ya, maka ikat buruan yang sudah dapat itu dengan ikatan yang kokoh catat, otak kita bukan komputer, otak kita bukan seperti otak syihul islam Bukan. Kita ini dapat ujung hilang pangkal. Lalu kalau tak mencatat-catat, bila pula nak mengulang? Belum lagi kita nak mikirkan pekerjaan kita. Proyek yang belum jalan. eh Dagangan yang sedang. Bangkut. Jual madu tak laku-laku. Akhirnya cari madu lagi. Bukan kita, umpamanya. Tak ada larangan. Tak ada larangan. Tak ada larangan. Tetapi persoalan, sudahkah kita mengambil, menyeru itu kita ambil, bahwasannya ilmu yang paling penting kepada kita adalah ilmu agama. Setiap pribadi kita dituntut, setiap muslim wajib belajar agama. Lalu bagaimana untuk jadi ahli? Nah Di sini lain lagi kedudukannya. Kewajipan pertuan belajar agama. Mereka tahu tohid, ta mereka tahu syirik, mereka belajar sunnah, mereka menjauhi bid'ah, mereka pelajari ilmu bagaimana bermuamalah. Kewajiban kita menuntut. Lalu bagaimana menjadi seorang pakar dan ahli itu pun tergantung orangnya juga. Ini bermakna ya, bisa saja seorang belajar kita nyekolahkan anak kita jadi dokter tak ada larangan, dia jadi insinyur, tak ada larangan Tapi jangan lalaikan pelajaran agama pada anak-anak kita tadi Tak bisa pula kita paksakan seluruh anak masuk pesantren Tak bisa Kalau dapat memang begitu Tetapi tak bisa Dan itu realit, orang punya kelebihan Tengok para sahabat, semua belajar ilmu kan? Belajar ilmu Masing-masing ada bidangnya. Ada yang ahli fikih Uman ini, Muas bin Jabal. Ada ahli tafsir Uman ini. Khalid bin Walid ahli di medan perang. Tetapi mereka tetap belajar kepada Rasulullah, memahami ilmu, lalu mengamalkannya. Anda, kita tetap belajar agama kita, memahami dan tidak meninggalkan. Memang pekerjaan kehidupan kita yang jelas agama ini menjadi ilmu. Nah, Umat Islam yang pertama tadi Mereka menuntut ilmu itu Mereka merasa butuh ilmu itu Khawatirullah Tak ada rezeki yang paling baik Kecuali ilmu Harta dunia Kita yang sibuk jaganya Kalau kita mendapatkan rezeki ilmu Maka kita mendapat rezeki Yang melindungi kita Harta dunia tak bisa Setiap hari kita jaga harta dunia. Malam-malam semakin banyak duit kita di rumah, bunyi tikus saja berjalan kita sangka nak maling Akhirnya kita tak tidur bukan nak solat malam, dek memikirkan duit ni, ni bawah bantal lah banyak duitnya. Itu saja, akhirnya tidur pun dengan bantal-bantal dipeluk sekalian, terus sampai pagi. Bergerak sedikit, ah ada maling Tu ni harta dunia kita yang menjakaya. Tetapi ilmu dia yang akan menjaga kita. Kenapa kita tidak ingin mencari harta yang bisa menjaga kita? Ini penting sekali. Kalau harta dunia mungkin nilainya kita keluarkan, ya kita jalankan, kita rempak, eh kita keluarkan nilai harta dunia kepada yang mubah mubah habis. Sebab kalau sadakah kita akan habis. kata Rasulullah. La ya, yang kufuriman sadakah. Harta itu tidak berkurang dengan impak dan sadakah Sebab kalau impak dan sadakah Harta itu artinya sedang kita simpan Di bank tabungan akhirat Kan tak hilang sebenarnya Cuma tak bisa diambil lagi Itu masalahnya. Kalau lebih impak di masjid atau diminta lagi Ya bubuk siku Lah bilang minta lagi Tak bisa Ikhlas eh, kan nah, Kalau harta dunia kita keluarkan nah, Berbeda dengan ilmu Setiap kita keluarkan Dia bertambah Pertama, ingat kita, setiap kali kita baca, macam akidah Setiap hari kita membaca buku akidah, buku akidah, jangan bosan Kadang-kadang, syaitan membuat kita bosan Ustaz ini ngajinya dulu, itu, itu, itu, itu, akidah, akidah, akidah, akidah Cuba kita pahami, Rasulullah berdakwah akidah berapa tahun? Bayangkan, kita baru 3 bulan, setiap hari Ustaz belajar akidahlah kita rasa bosan Alah paham Dan itu was -tua syaitan. Padahal setiap hari dia akan bertambah Tak ada Sedangkan yang lama-lama saja belum hafal Apalagi lagi nak membuat Tambah lagi kerja yang baru Tambah tak hafal lagi ha, Kita sambut Ada orang yang golongan kedua Kepada ilmu ini Dia tak nuntut Sama sekali dilalaikan ilmu agamanya mereka yang hati diberikan Allah dia tak menuntut untuk belajar agamanya dia lalai sama sekali dia berpaling dari mengingat Allah dia tertipu oleh kehidupan dunia waziril ladzinattakhuzunhum la'iba walahwan waghrotumul hayatid dunya mereka berilah peringatan kepada mereka yang telah menjadikan agama mereka la'ibah permainan wala su'at dan kelalaian mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia akibatnya kerana mereka tidak menuntut terkena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-a'rab ayat 179 wa laqad zarana li jahannam makthiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yabqauna biha Walahum a'yunun la yabshirun biha walahum azanu la yasma'un biha ulaiika kal'an'ami bal hum adall ulaiika dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka mempunyai mata Tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai telinga Tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Mereka itu seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai ialah dunia kita hari ini bukankah dia telah menalaikan kita waktu kita kita korban ada orang lagi dalam ilmu agama ini mereka menuntut ya tapi dia tidak beramal ya Menuntut tidak beramal, dia belajar, dia sudah mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak beramal. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Sajadah ayat 22. Kata Allah. Wa man azlamma mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rata anha in min al-mujrimina muntaqimun dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabnya, kemudian dia berpaling dari peringatan itu? Sesungguhnya, kepada Allah kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala banyak menerangkan dengan keadaan begini ada lagi orang kepada ilmu agamanya mereka beriman kepada sebagiannya dan mereka ingkar kepada sebagian Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 85 kata Allah apakah tukminuna bib'ad al-kitab wa tagfuruna bib'ad famajza'u man yab'a an dzalikum minkum illa hisn fil hayatid dunya وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَصَدِّ الْعَذَابِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّ تَعْمَلُونَ Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan engkar terhadap sebagian yang lain? Tidak adalah balasan bagi mereka, bagi orang-orang yang berbuat demikian itu dari kalian. Melainkan kenistaan, kehinaan dalam kehidupan dunia mereka... Dan pada hari kiamat nanti, Mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang amat berat. Allah tidak lengah dari apa yang telah mereka perbuat. Pendengar sekalian, Sesungguhnya banyak sekali, Fadilah, fadilah, Dari, ilmu zilah-fadilah dari ilmu agama ini di dalam kitab muhtasar jami' al-bayan ilmu wa fadlih ada beberapa poin mungkin yang bisa kita catat bahwasannya ilmu merupakan amalan yang terus berlanjut ini terdapat dalam kitab itu hadis nomor 18 ya adalah mukhtasar jami'an al-bayan al-ilmi wa fadli mukhtasar jiddan ya. amma allam terus berlanjut iza mata ibnu adam in 'amaluhu illa min thalasin sadaqatin jariyatin aw 'ilmun yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu ba'da al-mamat jika sudah mati anak adam putus segala urusan Kecuali tiga perkara Sadaqah ceria Yang ia berikan lagi hidupnya Untuk agama Allah ilmu Atau ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Tidak ada yang manfaat lebih baik Kecuali Al-Quran Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang memahami dan mempelajari agama, mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada yang lain. ikra'ul Qur'an, beramal baca Al-Qur'an wa'mal bihi wa la Baca Al-Qur'an, beramal dengannya dan jangan jadi makan menjual ayat Allah dengan Al-Qur'anul Al Karim. Di antara kutamaan yang lain lagi, ilmu orang yang diberi ilmu kita boleh iri. Hasa iri itu dilarang. Tetapi ada orang yang mendapat ilmu dan kita ingin juga berilmu, ya? Dalam makna riftah boleh. Waduh, saya ingin juga lah berilmu dan beramal. InsyaAllah, itu dibolehkan dengan niat. Mudah-mudahan saya berilmu dia jadi bodoh. Ah, ha, itu tak boleh itu lah. Yang bolehnya kita ingin ilmu dan kita beramal. Ilmu, salah satu tanda kebaikan. Kalau tadi hadisnya nomor 19, kalau ilmu tanda kebaikan itu dalam jami'al bayan al-ilmini wa fadlih itu. Hadis nomor 20. Sebagai tanda, Berang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya Allah berikan dia kepahaman kepada agama Lakang dada kita kepada Islam Di antara yang lain lagi dia adalah benteng dari rakanan Allah Berilmu kita menjadi benteng kerana dia akan menjaga diri kita dia juga menjadi sebab mendapat doa yang diampuni serta salawat seluruh malu. maka itu syaitan amat takut kepada orang yang diberi ilmu orang rajin ibadah itu syaitan bukan takut, tak takut dia tetapi yang diberi ilmu cuba perhatikan dalam riadu salihid dalam hadis yang panjang Ketika Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang taubat. Bahasanya telah ada seseorang pada zaman dahulu, kata Rasulullah. Mereka telah membunuh, sembilan, dia telah membunuh 99 orang. Tapi di dalam hatinya ada penyesalan dan dia ingin bertaubat. Betul-betul ingin bertaubat. Datanglah dia kepada ahli ibadah. Bertanyalah dia, apakah dia masih diterima tobat ni? Dia namanya ahli ibadah kan? Tentu dia mengukur lain lagi. Aku beribadah lama-lama belum tahu diterima. Yang kau yang sebanyak-banyak ini bunuh orang, eh, tak mungkin diterima. Keluarlah fatwa tanpa ilmu tadi. Tak terima. Yang kawan tadi, ha? tak terima. Ah, putus asa. Ada ha, bunuh pula lagi kan Kan tanggung-tanggung kan Kalau tak terima taubat eh, Lengkapkan aja lah Jadi satu ke lagi tu ah kan. ha, Bunuh Mati Setelah dibunuh dia tu mati Dia sebenarnya memang ingin taubat Tapi orang ini buat dia putus asa Dicari lagi Lalu dia bertanya kepada ahli ilmu Lalu ahli ilmu mengatakan, InsyaAllah Allah menerima taubatmu Tapi engkau harus meninggalkan Kampungmu itu... Menuju satu kampung... Yang di situ banyak orang taat... Orang saleh, Beramal baik... Pergilah ke situ... Karena dia betul ingin dia hijrah... Dia berjalan... Dan dia pergi ke tempat itu... Meninggal dia di jalan... Panjang hadis dia... Dan akhirnya dimasuk kepada surga... Lihat... Ketika orang... berfatwa tanpa ilmu... Dan mengukur perasaannya... Dia bisa merugikan orang lain dan dia bisa mencelakakan dirinya sendiri. Maka itu penting ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal-amal. Ilmu sebelum amalan dan perbuatan. Penting ilmu. Gitu. Jadi penting. Karena dia baik ilmu tak jadi dibunuh kan? Itu penting kepada diri. Cuba kalau dia tak baik ilmu sama saja. Habiskan 101 gitu. Ha, itu penting ilmu. Sebab orang berdakwa, berdakwa tanpa ilmu Nanti dia jadi seperti lilin Dia berusaha menerangi saudaranya Tapi sementara dia akan Membakar dirinya sendiri Habis Kita takut yang seperti itu Berikutnya Ilmu agama ini merupakan pelapang jalan menuju syuruh Man salaka tariqan yaltamisu fi'ih ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa keluar rumah Untuk menuntut ilmu Memahami ilmu agama ini Mereka berada di jalan Allah Eh, Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga Apa kita tak tahu? Ilmu agama Di hadis lain Rasulullah katakan lagi Man harajah di tala bil alimi, fahuw bi sabillillahi hatta yagha. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu agama, maka mereka berada di jalan Allah sampai kembali.nya Diriwayat lain lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Maa min kaum yattami'una fi bait min buiutillah." يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنِ وَيَتَدَرَّسُونَهُ إِلَّا حَفَّدْ عَلَيْهِمُونَ مَلَاِكَةً وَتَنَزَّلَدْ عَلَيْهِمُ السَّكِيدَةِ Tidaklah satu kaum yang duduk di majlis-majlis, di satu rumah Allah, di masjid-masjid yang mereka memahami Al-Quran dengan hadis tentunya, ya? Memahami agamanya, Kecuali malaikat mengembangkan sayapnya melindungi mereka, malaikat mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan berikan ketenangan kepada mereka. Mungkin kerana waktu saya cuma bahas satu bagian ilmu, sebab kalau saya membahasain tentu lebih panjang lagi. Subhanallah mu, bihamdika. Aku bersaksi Allah, tiada Allah kalau bukan Engkau. Aku mohon ampun dan warahmatullahi wabarakatuh.